Гурнянка затуляла її плечем, пусто блимуючи амальованими очима. Я вже не міг дивитися на б'янчин біль, відчув, як мене хапає спазм плачу і потягнув Рудольфа за рукав. Ми попрямували до виходу. За нашими спинами той нагримований предок, той дідусь у розквіті сил і далі сипав довкіл свої променисті монарші привіти, в надмірному старанні навіть піднявши руку, він ледь не славному слід поцілунки в цій нерухомій тиші, в сечанні ацетиленових ламп і тихому шарудінні дощу на поверхні намету, він спинався на пальці останніх сил, нещадно хворий, як усі вони спраглий смертельного розпаду. У передсінку до нас заговорив напомаджений бюстка сирки, поблискуючи діамантами і золотою пломбою на чорному тлі магічних драпірувань. Ми вийшли в росіну й теплу від дощу ніч. Дахи блищали, стікаючи водою, ринви монотонно плакали. Ми побігли під голосну зливу, просвітлену розжареними ліхтарями, що брязкотіли на дощі. О прірво людської облудності, овоїстину пекельна інтригу, в чиїй голові могла зав'язатися петлею ця отруйна й диявольська думка, що випередила своєю зухвалістю найвишоканіші фантазії. Що глибше вникає її Бездонну нікчемність, то більше вражаюся її безмежній витонченості, близьку геніального зла в ядрі злочинного задуму. Перечуття мене не обманювала. Тут у нас під боком, серед позірного правопорядку, повсюдного спокою і задійних на повну силу параграфів, чинився злочин, від якого волосся стає дибким. Понура драма відбувалася в досконалій тиші, настільки замаскована і потаємна, що ніхто не міг її розгледіти і простежити серед невинних проявів тієї весни. Хто міг запідозрити, що між отим кляпом заткнутим, німим, розхліпаним манекеном і тендітною, так странно вихованою, такою бездоганною б'янкою розігрується... Родинна трагедія. Ким була, зрештою, Б'янка? Чи повинні ми нарешті привідкрити таємницю? Що з того, що вона не походила ні від легітимної цісарої Мексики, ні навіть від отієї дружини по ліву руку морганатичної Ізабели Доргас, яка зі сцени мандрівної опори зоювала ецгерцога своєю красою? Примітка легітимна імператриця Мексики, дружина Максиміліана Габсбурга, колишня Кароліна фон Кобург, дочка короля Бельгії Леопольда I. Що з того, що її матір'ю була певна мала криволка, яку він пасливо наріг кончитою і яка під цим іменем увійшла до історії ніби з чорного ходу? Відомості про неї, що їх я спромігся зібрати на відставі альбому, можна коротко викласти в кількох словах. Після падіння цісаря Кончита зі своєю малою донечкою виїхала в Париж, де жила на вдовину пенсію, незламно зберігаючи вірність коханому імператорові. Тут історія губить подальші слідці і зворушливої постаті, віддаючи слово з та інтуїції. Про одруження її донечки та її подальшу долю ми не знаємо нічого. Натомість у 1900 році така собі пані Д.В., особа з надзвичайно екзотичною вродою, за підробленим паспортом виїздить із малою дочкою та чоловіком з Франції до Австрії. У Зальцбурзі, на кордоні з Баварії, під час пересідання до потягу, Всю родину затримує і арештовує австрійська жандармерія. Варте уваги те, що після вивчення його сфальшованих документів пан Деве опиняється на волі, але зовсім не намагається звільнити дружину і донечку. Ще того ж дня він виїздить назад у Францію, де й губиться його слід. Тут у цілковитому затмарні губляться взагалі всі ниті, з яким же просвітленням я віднайшов їхній слід, що палакою лінією вистрелив з альбому. Моєю заслугою, моїм відкриттям назавжди залишиться зідентифікування згаданого пана Д.В. з певною вельми підозрілою особистістю, що з'являється під зовсім іншим прізвищем і в іншій країні. Але цить! Про це поки що ані слова, досить і того, що родовід Біянки встановлено поза будь-яким сумнівом. Ось такі канонічні дані, але офіційна історія неповна. Вона має в собі зумисні прогалини, довгі паузи, і замовчування, в яких відразу ж запановує весна. Вона швидко пускає вріст у тих прогалинах свої маргіналії, переплачує листям, що сиплиться з нею без ліку, і росте перегони, баламутить недоречностями птахів, контроверсію пернатих сповненої суперечностями і брехнями, Наївними запитаннями без відповіді, впертими претензіями, повторами, багато треба терпіння, щоб у всій цій плутанині відшукати потрібний текст. До цього приводить уважний аналіз весни, граматичний розбір її речень та періодів. Хто що, кого чого. Слід виключити баламутні перемовляння птахів. Їхні шпилясті прислівники та прийменники, Полохливі зворотні займенники, Щоби поволі вилучити здорове зерно сенсу. Альбом для Марок у цій справі Є мені неабияким дороговказом. Дурна неперебірлива весна. Вона росте всюди без вибру, плутає глузд із безглуздям, вічно блазнює, раденька, що дурненька і безмежно легковажна. Невже й вона, союзниця Франца Йосифа I, пов'язана з ним в спільної змови? Слід пам'ятати, що кожен грам сенсу, що прокльовується цієї весни, відразу ж забалакується в сто разів більшою дурнею, нонсенсом, який лиш миле бозна що. Птахи в ній стирають сліди і збивають сплигу фальшивленням розділових знаків. Таким чином ця буйна весна, яка кожну вільну п'ять і кожну щелину негайно заповнює своїм листяним розквітом, витісняє з усіх усюд істину. Де ж її виклятій, Притулитися, де знайти собі пристановище, як не там, де ніхто її не шукає, в ярмаркових календарях і Коменіусах у тих же брачих і стареньчих книжечках, які напряму виводяться з альбому для марок. Примітка Коменіус слово, яке найімовірніше походить від прізвища Яна Амоса Коменського. 1592-1670 років, чеського реформатора шкільництва і творця сучасної педагогіки. В його виховальній програмі учням рекомендувалося вести записники і нотувати в них відомості, що можуть знадобитися за різних обставин. Тут швидше за все узначені підручний збір відомостей. По багатьох соняшних тижнях надійшла серія похмурих і спекотних днів. Небо потемнішало, мов на старих фресках, скупчення хмар у задушливій тиші згорнулося клубком, ніби трагічні побоїща на полотнах неаполітанської школи. На тлі тих олов'яних і бурих клубовин яскраво світилися будинки крейдяною гарячою білістю, ще більше підкресленою гострими тіннями виступів і пілястрів. Люди ходили запущеними головами, наповнені темрявою, що назбирувалась у них, як перед бурою серед беззвучних електричних розрядів. Б'янки більше не видно в парку. Мабуть, її стережуть, не дозволяють виходити. Занюшили небезпеку. Сьогодні я бачу в місті групу панів у чорних фраках і циліндрах, які розміреним кроком дипломатів сунули через ринок. Білі маніжки яскраво світилися в волов'яному повітрі. Вони мовчки розглядали будинки, ніби оцінювали їх і йшли злагодженим і повільним аритмічним кроком. На гладенько поголених обличчях вони мали чорні, мов вуль вуса і лискучі очі, що плавно оберталися в орбітах, мов олію змащені і дуже виразні. Часом вони знімали циліндри і витирали з Усі вони високі, худорляві середнього віку і смаглявими лицями гангстерів. Дні стали темними, похмуро сірими. Далека потенційна буря вдень і вночі лежить на обріях, не розряджаючися зливою. У великій тиші крізь сталеве повітря іноді прослизає подих озону, запах дощу, вологий і свіжий бриз. Але потім знову лише сади розпирають повітря могутніми зітханнями, і в тисячу разів густіше ростуть. Навиперед хилистям у день і вночі, акорд за акордом. Усі прапори висять важко, стемнілі і безсило виливають останні хвилі кольорів у згущену ауру. Часом у виломі вулиць хто-небудь зверне до неба яскраву, вихоплену з темряви половину обличчя, з ураженим і просвітленим оком, наслухаючи шуми Всесвіту, Електричне мовчання рухомих хмарин і глибини повітря перетинають, наче стріли, тремкії шпечасті, чорно білі ластівки. Еквадор і Колумбія мобілізують. У загрозливому мовчанні на молі юрмляться лави піхоти, білі штани, перехрещені на грудях ремені. Челійський єдиноріг став дибким примітка, безумовна алюзія до державної герба Чилі. Гербовий щит підтримують кондор і п'ятий на задні ноги олень чилійської відміни. Саме цю тварину Шульц помилково вважав єдинорогом. Цей герб з'являється, зокрема, на 20-й марці виданій 1904 року. Його можна побачити вечорами на тлі неба. Патетична тварина паралізована жахом з копитами у повітрі. Дні щоразу глибше сходять у тінь і задуму. Небо зачинилося, забарикадувалося, набрікаючи все темнішою стелевою бурою, і замокла мискосклобочина. Спалена строката земля перестала дихати. Тільки сади ростуть без дихання, розсипаються, непритомні її п'янки, листям кожну вільну щелину заповнюють холодною листяною речовиною. Прищі бруньок були, ніби сверблячий випреск, болісно роз'ятрені, тепер усе гоїться земною зеленю, безліч разів множиться листком на листку, компенсується сторазовим здоров'ям про запас, понадміру і безрахоби. Під темною зелені вже закрито і приглушено крики зазулі, чутно вже тільки її далекий і здушений голос, закинутий у глибокі вертогради, загублений в затоці щасливого розквіту. Чому так світяться будинки в цьому потемнілому краєвиді? Що Щодушче... Хмурніше шум парків, то острішою робиться вапняна білість будинків і світить без сонця гарячим відблиском спавної землі. Все яскравіше, немов за хвилину, мали би поцяткуватися чорними плямами якоїсь яскраво-пістрявої хвороби. Пси біжать, як з з носами в повітря, винюхують щось непритомне і збурене, ніж поречі у пухнастій зелені. Щось хоче сферментуватися зі згущеного шуму з днів, щось надзвичайне і понад будь-яку міру величне. Я пробую і приміряю, котра з подій була б відповідною цій неативній сумі очікування, що збирається у велетенський розряд від'ємної електрики, що могло б дорівнюватися цьому катастрофічному падінню барометра. Десь уже росте й небирає силу те, на що в цілій нашій природі готується така вирва, така форма, така роззяленість без подиху, якої парки не напомнять, п'янким запахом бузку. Негри негри, Юрми негрів у місті. Їх бачили там ісям. Одночасно в кількох місцях. Вони біжать уздовж вулиць галасливою, обдертою галайстрою, вриваються до продуктових крамниць і пустошать їх. Ждарти, шторхани, сміх, широко викучені білки очей, блискучі зуби. Поки змобілізували міліцію, вони випоровилися, мов камфора. Я це перечував. Інакше бути не могло. Це було природним наслідком метеорологічної напруги. Щойно тепер я здаю собі справу, що від самого початку відчував за цією весною стоять негри. Звідки в цих широтах взялися негри? Звідки прибилися ці орди негрів у смугастих бавовняних піжамах? Може, Великий Барнун розбив десь неподалек свій табір, притягнувши за собою цілий шлейф незлічених людей, тварин і демонів. Примітка Великий Барнум йдеться про одне з найсловетніших на світі циркових товариств. Або десь близько зупинились його фургони, набиті безконечним гомоном англів, бестій та акробатів. Аж ніяк ні. Барнум був далеко, Моя підозра рухається в цілком іншому напрямку. Я не скажу нічого. Заради тебе я мовчу, б'янко, і жодні тортури не видобудуть із мене зізнання. Того дня я вдягався старанно і довго. Нарешті вже готовий, я уклав перед зеркалом своє обличчя у вираз невблаганної і спокійної рішучості. Я ретельно оглянув пістолет, перш ніж увіпхнути його до задньої кишені штанів. Ще раз кинувши оком на дзеркало, я торкнув рукою сурдут, під яким на грудях були сховані документи. Я був готовий виходити проти нього. Я почувався напрочуд спокійно, і мотивовано, адже йшлося про б'янку. Чого б я тільки не вчинив задля неї? Я вирішив, ні в чому не звірятися Рудольфові. що ближче я пізнавав його, то сильнішим робилося мені переконання, що це птах доволі низького польоту, нездатний злетіти понад буденністю. Я, мав уже досить цього обличчя, що обмирало зі спантеличення і полотніло від заздрощів, якими він зустрічав кожне моє нове відкриття. Замислившись, я швидко подолав недалеку дорогу, що й невелика залізна брама затріснулася за мною. Протремтівши здушеною вібрацією, я відразу ж увійшов до іншого клімату, інших війнь повітря, в чужу. І холодну околицю великого роду. Чорні гілки на деревах відгалужувались у відрубний і відірваний час. Їхні ще безлисті вершечки розходилися чорними пагонами верболозу у високе і біле небо над якихось інших чужих щорот, з усіх боків замкнуте алеями, відітнуте і забуте, як затока. Без відпливу. Голоси птахів, загублені і стишені в далеких просторах того розлого неба, перекроювали тишу по-іншому. Замислено брали її в роботу, важку, сіру, відзеркалено, навпаки, в тихому ставку. І світ без пам'яті летів у те відображення, сонув на осліп з усім розмахом у цю велику універсальну сіру задуму, у відвернуті коркотяги дерев, які без кінця втікали, у цю велику розхитану блідість без межі і цілі. З піднятою головою, холодний і дуже спокійний, я звелів доповісти про себе. Мене запровадили до напівтемної зали. Там панував легкий морок, вібруючи від тихої пишноти. Крізь відкрите високе вікно, ніби крізь щілину флейти, лагідними хвилями, затікало повітря саду. Бальзамічне і стримане, немов до кімнати, в якій лежить невеликовано хворий. Від цих тихих інфлюенцій, що незримо проникали сюди через лагідні придихи фіранкових фільтрів, ледь наповнених аурою саду, оживали предмети прокидаючись у зітханнях. Лискуче перечуття тривожно перебігало рядами венецьких келихів у глибокій вітрині. Листя на шпалерах шелестіло сполохано і сріблясто. Потім шпалери гасли, заходили в тінь, і їхня напружена задума роками накопичувана в цих сповнених темної спекуляції гущавинах вивільнялася Гвалтовно творючи з уяви сліпу маячню ароматів, ніби старі гербарії всохлими преріями, яких притікають ключі колібрі і стада бізонів, пожежі степів і переслідувачі сприпнутими до сідла скальпами. Дивна річ. Деякі старі приміщення ніяк не знайдуть собі спокою. Ніяк не піднімуться понад своїм бурхливим минулим, а в їхній тиші знову і знову намагаються розігратися вже в і зниклі історії. Дивно, як ті самі ситуації знову складаються в незліченних варіантах, вивернуті щоразу на інший бік у безплідній діалектиці шпалера. І так ця тиша розкладається дощенту, зіпсута і здеморалізована в тисячоразових обдумуваннях, самотніх розважаннях, божевільно обкидаючи шпалери своїми блискавками без світла. Навіщо приховувати? Хіба не доводилося тут щоночі присмиряти ці надмірні хвилювання, ці нагромадження пароксизми гарячки, знімати їх ін'єкціями, Таємних засобів, що заводили їх у розлогі, заспокійливі і лагідні краєвиди, сповнені хайно тільки ж палери розтупляться далеких водойм і від Я почув якийсь шелест. Слідом за лекеєм спускався сходами він, хремезний і зібраний, пощадливий в рухах. Засліплений відблиском грубих рогових окулярів. Уперше я стояв із ним віч на віч. Він виглядав непроникно, проте я не без задоволення відзначив уже після перших моїх слів дві борозни гіркоти й гризоти, що втерлися в його риси. І хоча, поза сліпими зблисками своїх окулярів, він драпірував обличчя маскою пишної недосяжності я зміг побачити її поміж маски і складдами як цим обличчям потайки майнув блідий перелік він поступово зацікавлювався з уважнішого виразу було видно що він уже перестає недооцінювати мене відтак він запросив мене до свого кабінету обіч коли ми входили, яка жіноча постать у білій сукні сполохано відскочила від дверей, не би підслуховувала, і зникла у глибині помешкання. Чи це була б'янчена гувернантка? Переступаючи по рікті її кімнати, я відчув себе так, наче увійшов у джунглі. Каламутно-зелений півморок був водянисто посмугований тінями опущених на вікна дерев'яних жалюзі. Стіни були пообвішувані ботанічними таблицями, у великих клітках пурхали маленькі барвисті пташки. Явно прагнучи виграти час, він став показувати мені зразки первісної зброї, розвішані на стінах дротики, бумеранги і томагавки. Мій нашорошений нюх виловив у повітрі запах кураре. Примітка кураре алколоїд стрихніну, отрута рослинного походження, якою індіанці змащували стріли. Коли ж він став демонструвати мені прийоми поводження з певною дикунською алебардою, я порадив йому бути якомога обережнішим якомога певніше опановувати свої рухи, а свою заувагу підсилив витягнутим раптово пістолетом. Він ображено усміхнувся, дещо збитий з полигу, і поклав зброю на місце. Ми сіли за масивний письмовий стіл з ебанового дерева. Я подякував за сигару, яку він запропонував, пославшись на те, що не палю, Однак ця моя обережність викликала його схвалення. Затиснувши сигару в кутику обвислих вуст, він придивлявся до мене з небезпечною чемністю, яка ж ніяк не викликала довіри. Потім дещо ніби розсіно, недбало гортаючись сторінки Чехої книжки, він раптово запропонував мені компроміс, назвавши число з багатьма нулями і закотивши зіниці кудись у закутки очей. Моя іронічна усмішка змусила його негайно облишити цю тему. Зітхнувши, він розгорнув облікові книги і почав викладати мені стан свого підприємництва. Ім'я Б'янки жодного разу не пролунало між нас, хоч у кожному нашому слові вона була присутня. Я дивився на нього незворушно, а з моїх вуст не сходила іронічна усмішка. Урешті він безсило сперся набильця. Не домовитися ніяк, сказав він, наче до себе, вам чого вас не треба? Я заговорив знову. Я говорив здушено, спогмованим вогнем у голосі. На моїх щоках проступило почервоніння. Кілька разів я схвильовано вимовив ім'я Максиміліана. Я вимовляв його з притиском, щоразу спостерігаючи, як лице мого супротивника робиться на відтінок блідішим. Урешті я закінчив, тяжко дихаючи. Він сидів як побитий, уже не міг опанувати своє обличчя. Яке раптом виявилося старим і втомленим. Ваші рішення покажуть, закінчив я, наскільки ви дозріли до розуміння нового стану речей і настільки готові підтвердити це вашими діями. Я вимагаю фактів і ще раз фактів. Рукою, що тремтіла, він хотів дотягнутися до дзвінка. Я затримав його рухом в долоні і з пальцем на пістолетному спуску заткуючи вийшов з кімнати. Коло виходу служник подав мені капелюх. Я опинився на залитій сонцем терасі. В моїх очах було все ще повно розвихреного морку та вібрації. Я спускався сходами, не озираючись, повен тріумфу. І впевнений, що тепер, уже за жодної із закритих вихонець палацу, не висунеться за мною підступна і вбивча цівка дубельтівки. Важливі найвищої державної ваги справи тепер часто змушують мене до потаємних обмінів думками з б'янкою. Скурпульозно готуючи їх, я просиджую до пізньої ночі за письмовим столом над усіма найдражливішими династичними проблемами. Час утікає. У відкритому вікні тихо пристає над настільною лампою все пізніше і урочистіше, назріває все пізніші й темніші шари, переступає все глибші рівні втаємничення і безсила. Розброються в вікні з невимовними зітханнями. Довгими повільними ковтками темна кімната вбирає в себе глибини паркової нетрі. Холодними переливаннями обмінюються містом з великою ніччою, яка суне набрякла пітьмою. Спосібом пір'їстого насіння темного пилку, і безгучних нічних метеликів з плюшу, що вдаряються об стіни у своєму тихому сполосі. Зараз ж шпалер наїжуються страхом у темряві, сріблясто насторожені, пересівають через сипке листя ті блудні і летаргійні дрижаки, ті зимові екстази і злети, ті трансцендентні тривоги, і Божевоління, якими повниться далеко за північ, травнева ніч зі своїми узбережжями. Прозора і скляна її фауна, легкий комариний планктон обсідає мене, схиленого над паперами, заповнюючи простір усе вище і вище тим пінистим, витонченим білим гафтом, який гафтується ніч далеко за північ. Коники і москити, зроблені за малим неспрозорою тканини нічних домислів, сідають мені на папери, а ще скрині фарфарелли, тоненькі монограми, арабески, що їх вигадала ніч, дедалі більші і фантастичніші. Завбішки з нетопорів і лиликів, зроблені лише з повітря і з каліграфії. Сіла Фіранка – аж кишить цим мандрівним мережвом, цим безумовним наступом уявної білої фауни. У таку ніч межну, ніч без кордонів, простір губить свій сенс. Обтанцьований світлим комариним вируванням зі стосом нарешті готових паперів, я роблю кілька кроків, у невизначеному напрямку, у глухий кут ночі, який мусить закінчитися дверима, і саме білими дверима б'янки. Я тисну на клямку і входжу до неї, ніби з одної кімнати до другої. Попри темі чорний капелюх, карбонарія, лопоче ніби вітром далеких мандрів, коли я переступаю поріг, мов заплутана краватка фантастично шелестить на вітрі, я притискаю до грудей теку, розпухлу від найтаємніших документів. Примітка. Карбонарій член таємного революційного товариства, заснованого в Італії 1806 року. Так не би з пересінку ночі я війшов у саму ніч. Як глибоко дихається цим нічним озоном. Тут лігво, тут серцевина ночі, налитої жасмином. Щойно тут вона розпочинає свою справжню історію. Велика лампа з рожевим абажуром палає в головах ліжка. В її рожевому півмороці б'янка спочиває серед величезних подушок. Плинучи на схуйодженій постелі, Ніби на хвилі припливу під широко відчиненим вікном з його глибокими видихами і вдихами. Б'янка читає, спершись на біле рамено. На мій глибокий уклін вона відповідає коротким поглядом з надкнижки. Побачена зблизька, її краса ніби стає помірнішою, входить у себе, наче скручена лампа. З блюзнірською радістю я спостерігаю, що її носик виліплений не аж так шляхетно, а шкіра далека від ідеальної досконалості. Спостерігається з деякою полегкістю, хоч і знаю, що ця стриманість її близьку існує лише з милосердя, і лише для того, щоб не спирало подих і він не відбирало мову. Ця краса потім швиденько новиться за посередництвом віддаляння. Вона стане болісною, нестерпною і виб'ється понад усяку міру. Підбадьорений її кивком я сідаю біля ліжка і починаю свою реляцію, послуговуючись підготовленими паперами. Через відкрите вікно за головою б'янки плине божевільний шум парку. Цілий ліс, юрмлячися за вікном, плине хороводами дерев, проникає крізь стіни, заволодіває приміщенням усюди сутній і всеохоплюючий. Б'янка слухає дещо розсіяно, щиро кажучи, дуже нервує те, що вона не перестає читати. Вона дає мені висвітлити кожну справу з усіх боків. Все зіставити, а потім, підвівши очі з надкнишки і трохи непритомно похліпавши, приймає кожне рішення швидко, квапливо і з дивовижною слушністю. Нашорошений та уважний, що до кожного її слова, я ревно підхоплюю тон її голосу, щоб вникнути в потаємну ціль. Потім я слухняно подаю декрети їй на підпис і Б'янка підписує запущеними віями, від яких падає довга тінь і ледь іронічно спостерігає з-під них, як я ставлю, свою контрасигнацію. Примітка контрасигнація – підпис на документі, поставлений підлеглою особою після головного підпису. Можливо, що пізня пора, Давно перейдено за північ, не сприяє зосередженню на державних справах. Вийшовши за останню межу, ніч схиляється до певної розслабленості. Поки ми отак розмовляємо, ілюзія кімнати розпускається все більше, властиви, ми вже в лісі, кущами папороті пообростали всі закутки відразу ж за ліжком. Ходить ходором стіна заростей, рухлива і заплутана. З цієї листяної стіни у світлі лампи визирають окаті вивірки, дятли і нічні звірята, вони нерухомо дивляться на світло лискучими, випуклими очима. Починаючи з певного моменту, ми входимо в нелегальний час, у ніч позбавлену контролю, підвладнув всім нічним вибрикам та фанаберієм. Те, що все ще відбувається, вже наче поза рахунком, поза обліком, сповнене дріб'язком, непередбаченими аномаліями і нічним фіглюванням. Тільки цьому я й можу приписати дивні зміни, що настають у психологічному стані б'янки. Вона завжди така поважна і опанована, Самовтілення послуху та справжньої дисципліни робиться дедалі примхливішою, прикрішою і непередбачуванішою. Папери лежать розкладені на великій рівниній ковдрі. Б'янка недбало їх бере, неохоче кидає на них оком і байдуже випускає з розведених пальців. З надутими губами. Підклавши бліде рамено під голову, вона відтягує своє рішення і змушує мене чекати. Або відверцяється до мене спиною, затикає вуха руками, глуха до моїх умовлянь та просьб. Раптом вона без жодного слова, одним лише струсом ніжки під ковдрою, скидає всі папери на землю, і дивиться через рамена з висоти своїх подушок, загадково розширеними очима, як я низько схилившися, старанно збираю їх, здмухуючи глицю. Ці, зрештою, непозбавлені принадності примхи аж ніяк не полегшують мою без того тяжку та відповідальну роль регента. Під час наших бесід шум лісу, налитий холодним жасмином, проходить через кімнату цілими милями краєвидів. Усе нові фрагменти лісу пересуваються в мандрах, хороводи дерев і кощів, цілі пейзажі лісу плинуть, заповнюючи собою кімнати. Тоді стає зрозуміло, що ми, власне, з самого початку сидимо у своєрідному потязі, в лісовому нічному потязі, що ледве котиться берегом яру, на лісистій околиці міста. Звідси той п'янкий і глибокий пов'їв, який наскрізь пронизує ці вагонні відділення все новим сюжетом, що видовжується в безкінечну перспективу предчуттів. Уже й кондуктор із вихтариком прибивається звідки лязь, виходить з-поміж дерев і компостує наші квитки своїми кліщами. Так ми в'їжджаємо в далекі, глибшу ніч, відкриваючи їй цілком нові анфілади, де повно затріскуваних дверей і протягів. Очі Б'янки глибшої, щоки горять, знадлива усмішка розхиляє губки. Вона хоче в чомусь мені звіритися, в чомусь найтаємнішому. Б'янка говорить про зраду, а її личко палає в екстазі. Очі звужуються від напливів утіхи, коли, звиваючись ніби ящерка під ковдрою, вона приписує мені зраду священної місії. Вона вперто зондує моє зблідле обличчя своїми солодкими очима, які робляться дещо зизуватими. «Зроби це!» – шепоч вона з притиском. «Зроби це!» Станеш одним із тих, отих чорних негрів. А коли я заклинальним жестом Прикладаю палець до вуст, Повнічись розпачем, Їй личко раптово стає злим, єдучим. Ти смішний зі своєю незламною вірністю І всією цією місією. Бо зна що ти собі уявляв щодо своєї винятковості. А якби я вибрала Рудольфа, я тисячу разів волію його від тебе, нудного педанта. О, він би був слухняний, слухняний аж до злочину, аж до старання власної суті, аж до самознищення. Потім зненацька, з тріумфальним виразом, вона питає. Пам'ятаєш Льонку, доньку Антосі Пралі, з якою ти грався в дитинстві? Я глянув на неї здивовано. Це була я, сказала вона і захихотіла. Тільки я тоді була хлопцем. Я тобі подобалась? Ах, в самій серцевині весни щось розвалюється і псується. П'янко, П'янко, ти також проти мене. Я боюся відкрити останні козирі передчасно. Ставка в цері надто висока, щоб аж так нею ризикувати. Я віддавна перестав звітувати Рудольфові про перебіг подій. Його поведінка, зрештою, з певного часу змінилася. Заздрість, яка була в його характері панівною рисою, поступилася місцем деякій великодушності. Якась метушлива вічливість у із розгубленістю проскакує в його жестах та недоречних висловах, щойно ми випадково зустрінемося. Раніше під мимреннями мовчуна, під його обережною стриманістю, все-таки крилася їдка цікавість, Жадібно до кожної нової деталі, кожної нової версії. Нині ж він напрочуд спокійний і нічого не прагне від мене дізнатися. Мені це, власне кажучи, дуже на руку тепер, коли я ніч у ніч відбуваю ці невимовно важливі засідання у паноптикумі, які до пори мусять лишатися у найглибшій таємниці. Доглядачі зморені горілкою, що її для них не шкодую сплять у своїх комірчинах сном праведників, коли я в закиптюженому світлі кількох свічок, головою на конференції в цьому товаристві достойників. Адже там, серед них, є й короновані голови, і вести з ними перемовини справа аж ніяк не легка. З давніших часів. Вони зберегли свій безпідставний героїзм, нині порожній та безглуздий, свій вогонь, своє спалення у вогні якоїсь концепції, покладання всього життя на одну карту. Ідеї, за яких вони жили, одна по одній, здескретенувалися в прозі буднів, гноти всередині повигорали, а самі вони стоять намарне з неростраченою динамікою і непритомно блимаючи очима чекають на останнє слово своєї ролі як легко в таку мить сфальшувати це слово підсунути їм першу ліпшу ідею раз вони такі безкритичні і беззахисні це надзвичайно полегшує моє завдання з іншого ж боку Невимовно важко пробитися до їхнього розуму, запалити в них світло якоїсь думки. Такий протяг у їхньому дусі, такий пустий вітер провіває їх наскрізь. Само вже пробудження їх зі сну коштувало багатьох зусиль. Усі вони лежали в ліжках, смертельно бліді і без дихання. Я схилявся над ними, Пошепки, вимовляючи найістотніші для них слова, які мали б ударити в них електричним струмом. Вони розплющували одне око, боялися доглядачів, удавали глухих і мертвих. Щойно впевнившися, що ми самі вони ледь підводилися на своїх підстилках, перебентовані, складені зі шматків, притискаючи дерев'яні протези, підробні та штучні легені і печінки. Спочатку вони були дуже недовірливі і хотіли декламувати завчені ролі. Не могли зрозуміти, що від них можна чекати чогось іншого. І так сиділи в отопінні, часом постогнуючи ці великі мужі цвіт роду людського. Дрейфус і Гарибальді, Бісмарк і Віктор Еммануель I, Гамбетта і Мадзіні, та багато інших. Примітка. Дрейфус. Джузеппе Гарибальді, 1807-1882 роки, італійський генерал, оборник визволення та об'єднання Італії, демократ і республіканець. Отто фон Бісмарк, 1815-1898 роки, пруссько-німецький державний діяч, перший канцлер об'єднаної Німецької імперії, втілення націоналізму та німецького імперіалізму. Віктор Еммануель І, 1759-1824 роки, король Сардинії в 1802-21 роках, після падіння Наполеона, повернув собі континентальні території П'ємонт, зрікся трону внаслідок революції. Леон Гамбетта, 1838-1882 роки, французький політик, провідник республіканської партії в добу Другої імперії після поразки під Седаном проголосив Третю республіку і обіймав різні посади у французькому уряді. Джузеппе Мадзіні, 1805-1872 роки, Італійський демократ і революціонер, 1830 року, вигнаний з Італії за участь в руці Карбонаріїв, творець організації «Молода Італія» 1831 року, з 1837 року жив у Лондоні. До Італії повернувся 1848-го, учасник «Весни народів», один з триумвірів римської Республіки. Найгірше зрозумінням було вець герцога Максиміліана. Коли я жагучим шепетом усе повторював йому на вухо ім'я Б'янки, він лише непритомно кліпав очима, неймовірне здивування проступало на його обличчі, і жоден проблиск свідомості не з'явився в його рисах. Щойно, коли я повільно і чітко вимовив ім'я Франца Йосипа І, його обличчя присмикнула дика Гримаса, чистий рефлекс, який уже не мав відповідника в його душі. Цей комплекс був вже віддавно витіснений з його свідомості, бо ж як міг би жити з цим руйнівним напруженням не на всі він, на силу складений докупи, і зарубцьований після того кривавого розстрілу у Вера Примітка Верекрус портове місто в Мексиці. Насправді Максиміліан фан Гамсбург був засуджений і страчений Геретаро. Я мусив ще раз навчати його власного життя із самого початку. Анамнес був надзвичайно кволий я намагався пробути чутєві зблиски підсвідомого. Вжив у його елементи любові і ненависті. Але наступної ночі виявлялося, що він забув. Його колеги з за нього допомагали мені, підказували йому, як слід реагувати, і таким чином освіта хоч і з кроком, але просувалася вперед. Він був жахливо занедбаний, просто таке внутрішньо спустошений доглядачами, і все ж я... Добився того, що на звук імені Франца Йосифа він витягнув шаблю. Він навіть ледь не рубонув нею Віктора Еммануеля І, який недосить прудко, зійшов йому з дороги. Сталося так, що решта його блискучого колегіуму набагато швидше від вічно відсталого та нещасливого ерцгерцога загорілась і перейнялася моїм задумом. Їхній запал не знав меж. Я змушений був, щосили сили гамувати їх. Нелегко сказати, чи вони осягнули всю широту ідеї, за яку мали боротися. Змістовне наповнення не було їхньою сферою. Приречені самоспалитись у вогні якоїсь догми, вони були в захваті від того, що завдяки мені Оволоділи паролем, в ім'я котрого могли загинути в боротьбі у вихорі піднесення. Я заспокоював їх гіпнозом і насилу втискав у них, як важливо, зберегти таємницю. Я пишався ними. Який ще вождь мав коли-небудь у своєму розпорядженні такий блискучий штат, генералітет, сформований із таких полум'яних духів, таку гвардію, хоч і самих тільки інвалідів, а за теж яких геніальних. Нарешті прийшла ніч. Та ніч, буряна і набрякла вихором у своїх надрах, сколочена аж до дна тим, що в ній закипало величезне і безмежне. Блискавиці раз у раз шматували темряву, Світ розкривався, розпанаханий до найглибших тельбухів, демонстрував яскраві, жахні і бездиханні нутрощі і замикав їх із гуркотом назад. І плинув далі, в шумі парків, поході лісів, хороводі рухомих обріїв. Під покровом темряви ми вийшли з музею. Я крокував на чолі цієї натхненної когорти, яка пересувалася, вся жахливо шкутельгаючи, розмахуючи обрубками і скреплячи деревиною милиць. Блискавиці стрибали по оголених лезах шабель. Так у темряві ми дійшли до брами вілли. Вона була відчинена. Занепокойний цим, перечуваючи підступ, я наказав запалити смолоскипи. Повітря розчервонілося від просмолених скипок. Наполохані птахи збилися високо у червоному блиску, в цих бенгальських спалахах. Ми виразно побачили віллу. Її тераси та балкони вже наче в заграві пожежі. З даху звисав білий прапор. Уражений лихим перечуттям, я ввійшов у подвір'я на чолі моїх воїнів. На трасі з'явився мажордом. Примітка мажордом – управитель панського дому. Він сходив, кланяючись монументальними сходами, наближався з ваганнях, блідий і непевний у кожному русі, недалі виразніший у відблисках зі скипок. Я спрямував йому в груди вістря моголеза. Мої вірні бійці застигли, піднявши вгору задимлені смолоскипи. В тиші чутно було, як ломонять, лягаючи горизонтально в язики полум'я. Де пан ве? спитав я. Він розвів руки в непевності. Виїхав, пане, сказав у відповідь. «Зараз ми перевіримо, чи це правда, а, інфанта?» Її високість виїхала також, усі виїхали. Я не мав підстав цьому не вірити. Хтось позасумнівав, зрадив мене. Кожна хвилина була все дорожчою. «На коней, закричав я. «Треба відрізати їм дорогу!» Ми виламли двері до стайні, з темряви на нас дихнуло теплом і тваринячим запахом. Замить ми вже сиділи верхи на румаках, які зіржанням грали під нами. Підхоплені їхнім галопом, ми під цокотіння копит по бруківці, розтягнутою каявалькадою, вилетіли на нічну вулицю. Лісом до річки кинув я позад себе і повернув у лісову алею. Навколо нас бояли глибини хащів. У темряві відкрилися немов нагромаджені один на одного краєвиди катастроф і потопів. Ми летіли серед водоспадів шуму, з бурних лісових мас, полум'язк молоскипів, великими клаптями відривалося і летіло за нашим витягнутим галопом. Через мою голову проносився ураган-думок. Чи б'янку викрадено, А чи низька батькова кров перемогла в ній материнську і тим самим високу місію, котру я намарне силкувався їй прищепити. Але я ставала тіснішою, переходила в просіку, на кінці якої відкривалася велика галявина. Там ми їх урешті і наздогнали. Вони побачили нас і здалеку, і зупинили екіпажі. Пан деве вийшов і схрестив руки на грудях. Ішов до нас повільно, нахмурений, блимаючи окулярами, пурпуровий у відблисках смолоскипів. Дванадцять блискучих лез витягнувся в бік його грудей. Ми підходили мовчки. Великим півколом коні йшли ступою, я прикрив очі рукою, щоб краще бачити. Світло від смолоски повпало на екіпаж, і в глибині сидінь я побачив смертельно поблідлу б'янку, а поруч із нею Рудольфа. Він тримав її руку і притискав собі до грудей. Я не квапом зліз із коня і непевним кроком рушив до екіпажу. Родольф став поволі підніматися, наче хотів вийти мені на зустріч. Спинившись перед екіпажем, я звернувся на кавалькаду, що звільно підходило широким фронтом і з лезами готовими до атаки, і мовив. «Панове, я даремно вас турбував. Ці люди вільні і поїдуть вільно. Ніхто їх не зачепить. Жоден волосок не впаде з їхньої голови. Ви, панове, виконали ваш обов'язок. Ховайте шаблі до піху. Не знаю, до якої міри ви зрозуміли ідею, що на службу їй є вас запріг, до якого ступеня вона проникла у вас і стала кров'ю вашої крові. Ця ідея, як бачите, банкрутує на всій лінії фронту. Ви, як я думаю, це банкрутство переживете без великої шкоди, раз уже пережили банкрутство вашої власної ідеї. Ви вже незнищенні. А що до мене? Але не будемо про мою особу. Я тільки хотів би... Тут я звернувся у бік екіпажу. Щоб ви не думали, ніби те, що трапилося, застає мене цілком зненацька. Це не так. Я віддавна все це передбачив. Якщо я на позір так довго упирався у своїй помилці, не допускаючи до тебе кращого знання, то тільки тому... Що мені не личило знати речі, які виходять поза мої межі, як не личило випереджати події. Я хотів протриматися на посту, який мені визначила доля, до кінця виконати свою програму, залишитися вірним тій ролі, що її сам для себе загарбав». Бо, визнаються тепер зі скрухою, всупереч підказкам своїх амбіцій, я був усього лише самозванцем. У своєму засліпленні я взявся переповідати писання, я хотів тлумачити Божу волю з фальшивим натхненням, хапаючись за сліпі докази та образи, що ми хотіли де-не-де -де в альбомі для Марок. На жаль, я поєднав їх лише в довільні фігури. Я нав'язав цій весні власну режисуру, підклав під її неохопний розквіт власну програму. Я хотів її скоротити, перенацілити згідно із власними планами. Якийсь час вона несла мене на гребені свого розквіту, терпляча і байдужа, заледве мене відчуваючи. Її нейтральність я прийняв за поблажливість, ба за солідарність і згоду. Я думав, що з її вигляду розгадую краще за неї саму, її найглибший намір, що читає її душу, що виявляє все, чого вона, збаламучена своєю неосяжністю, сама не вміє виразити. Я нехтував усіма ознаками її дикої та нестримної незалежності. Лишав поза увагою гвалтовні непередбачувані пертурбації, що зборювали її дощенту. У своєму самозвеличенні я зайшов так далеко, що наважився втрутитися в династичні справи на вищого рівня. Я мобілізував, панове, вас проти деміурга, зловживаючи вашою відкритістю ідеям, вашою шляхетною довірливістю щоб заразити вас фальшивою, світоборчою доктриною і використати ваш полум'яний ідеалізм у власних шаленствах. Я не хочу з'ясовувати, чи справді був покликаний до тих найвищих речей, по які сягнула моя амбіція. Мабуть, і був покликаний лише для того, щоб ініціювати початок. Тож виявився використаним і покинутим. Я порушую свої кордони, хоч і це було передбачено. По суті справи я із самого початку знав свою долю, як і доля он того нещасного Максиміліана Це була доля Авеля. Був момент, коли моя жертва пахла Богові мило, а твій дим стелився низом, Рудольфе. Примітка. Алюзія до біблівної історії Каїна та Авля. Згідно з поширеним у живописі мотивом, дим від жертовного вогню Каїна сталився землею. Позаяк Бог не прийняв його жертви. Натомість дим від вогню Авля піднімався в небо. Але Каїн завжди виграє. Цю гру було вирішено. Заздалегідь. У цю хвилину повітрям трусонув далекий вибух, і вогняний стовп здійнявся над лісом. Усі повернули голови. Зберігайте спокій, сказав я. Це паноптикум. Покидаючи музей, я залишив у ньому бочівку пороху з підпаленим гнотом. Ви вже не маєте дому, шляхетні панове. Ви бездомні. Сподіваюся, це не надто сильно вас засмучує. Але ці могутні особистості, ця еліта людства мовчала і безпорадно поблискувала очима, несвідомо виструнчена бойовою лавою в заграві далеких пожеж. Вони лиш позирали один на одного зовсім бездумно кліпаючи по Ти, ваша милосте, Звернувся я до Ерцгерцга. Немав рації. Мабуть, і з твого боку було самозвеличення. Я помилявся, коли від твого імені хотів реформувати світ. Зрештою, це мало взагалі не входити в твої наміри. Червоний колір є таким же, як усі інші, і щойно всі вони разом утворюють повноту світу. Даруй, що я зловживав твоїм іменем задля чужих, тобі цілий, хай живе Франц Йосип Перший. Герц герцог здригнувся на це ім'я, сягнув по шаблю, але за мит начебто схаменувся. Ожилий рум'янець проступив на його забілених щоках, кутики рота сіпнулися ніби в усмішці, очі заходили в орбітах. Він розмірно і гідно рушив у церцле, переходячи від одного до другого з променистим успіхом. Вони сахалися неприємно вражені. Цей рецидив цісерства в наскільки невідповідних обставинах справив як найгірше враження. «Перестань, Ваша милосте, сказав я. «Ніхто не сумнівається, що ти знаєш на зубок церемоніал свого двору, але тут на нього не час». Я хотів зачитати вам, достойні панове, і тобі, Інфанто, акт мого відречення. Я відрікаюсь усього і в усьому. Розпускаю триумвірат. Передаю ренство в руки Рудольфа. І ви, шляхетні панове, тут я звернувся до мого штабу, цілком вільні. Ви мали найкращі бажання тож я вам щиро дякую від імені ідеї, наш вашої, скинутої з престолу ідеї. Сльози забігали мені в очах, яка в усьому. У цю хвилину десь неподалік пролунав постріл. Ми повернули голови в той бік. Пан деве стояв із задимленим пістолетом в руці, дивно завмерлий і витягнутий навскіз. Він гидко кривився, раптом схитнувся і впав до лілиць. «Тату! Тату!» – закричала б'янка і кинулась до нього. Почалося сум'яття. Гарібальді, що як старий практик, знався на ранах, оглянув нещасного. Куля прошила серце. Король П'ємонту і Мадзіні обережно взяли його під руки і поклали на ноші. Б'янка схлипувала, хилячись на Рудольфа. Негри, які щойно тепер зібралися під деревами, обступили свого пана. Маса, маса, наш добрий маса, Заводили вони хором. Це ніч воїстино фатальна, крикнув я. В її вікоповній історії це не остання трагедія. Проте визнаю, що цього я не передбачив. Я заподіяв йому кривду. За великим рахунком у його грудях билося шляхетне серце. Я відмовляюся від своїх суджень про нього, короткозорих і засліплених. Він був, як бачимо, добрим батьком і добрим паном для своїх рабів. Моя концепція, отже й тут, зазнає банкрутство. Але я жертвую нею без жалю. Тобі, Рудольфе, належиться потамувати Б'янчин біль, кохати її з подвійною силою, замінити її батька. Ви, безумовно, хочете забрати її з собою на корабель. Шикуймося в похід і рушаймо до пристані. Переплав уже давно кличе вас гудками сирени. Бянка повернулася в екіпаж, ми посідали на коней, Негри взяли на плечі ноші і всі рушили до пристані. Кавалькада вершників замикала цей сумний похід. Буря влягалася під час моєї промови, світло смолоскипів пробивалось у глиб лісу з глибокими щелинами, видовжені чорні тіні юрмами проносилося з боків і з гори великим півколом, заходячи за наші спини. Нарешті ми виїхали з лісу. У вже виднівся пароплав зі своїми колесами. Лишається вже небагато. Наша історія закінчується. Під плач біянки та негрів тіло загиблого внесли на корабель. Ми востанє вишикувались на березі. Ще одна річ Рудольфе, сказав я, взявши його за гудзик Сургута. Ти їдеш звідси спадкоємцем велетенського маєтку. Я не хочу нічого тобі нав'язувати бо це радше моє діло подбати про старість отих бездомних героїв людства. На жаль, я бідняк. Рудольф негайно поліз за книжкою. Ми трохи порадилися, відійшовши в бік, і швидко дійшли по розуміння. «Панове!» – закричав я, звертаючись до моєї гвардії. «Оцей мій великодушний приятель...» Зважився виправити мій учинок, який позбавив вас хліба і даху над головою. Після того, що трапилося, вас не прийме жоден паноптикум, тим більше за такої конкуренції. Ви будете змушені дещо відмовитися від своїх амбіцій. Зате ви станете вільними, і я знаю, що ви вмієте це поцінувати. Позаяк, на жаль, не навчено вас жодним практичним професіям, тільки приречено на суто представницькі функції. Мій приятель пожертвував щойно суму, достатню для закупівлі 12 шварцвальдських катеринок. Розійдіться ж світом, звеселяючи грою серця людей. Вибір арій у вашій компетенції. Що тут багато говорити, ви не зовсім справжні дрейфуси, едісони та наполеони. Ви стали ними... Дозволю собі зауважити лише за відсутності кращих. Тепер ви примножите товариство батьох ваших попередників, усіх цих безіменних гарібальтів, бісмерків і макмагонів, які тисячами занедбані блукають білим світом. У глибині ваших сердець ви лишитеся ними назавжди. «А тепер, дорогі друзі і достойні панове, гукніть усі слідом за мною! Хай живуть щасливі молодята Рудольф і Б'янка. «Хай живуть!» — гукнули всі хором. Негри замугикали свій сонг. Коли все знову стихло, я згрупував їх помахом руки, після чого, ставши посередині, витягнув пістолет, і закричав А тепер, панове, прощавайте. І з того, що побачите за мить, затямте пересторогу, щоб ніхто не рвався відгадувати намірів Божих. Ніхто і ніколи не збагне задумів Весни. Я приклав пістолет до схони. І вистрілив. Але той ж митті хтось вибив мені зброю з руки. Біля мене стояв офіцер фельдв'єгарської служби і, стискаючи в руці папери, питав «Це ви, Юзеф Н. Так відповів я здивовано. «Чи вам який час тому, – сказав офіцер, – снився стандартний сон біблійного Йосифа. Можливо. Тоді все правильно, мовив офіцер, заглядаючи в папері. Чи вам відомо, що цей сун було зауважено в найвищому місці і суворо розкритиковано? Я не відповідаю за свої сни, відповів я. Та ні, відповідаєте. Іменем його цисерсько-королівської величності вас заарештовано. Я усміхнувся. Яка неповоротка машинерії юстиції, бюрократія його царсько королівської величності дещо обважніла. Я вже давно зніволював його той колишній сон діяннями значно тяжчого калібру. За них я сам хотів відмірити собі по справедливості, а тут о той сон зі строком давності рятує мені життя». До ваших послуг, пане. Я побачив колону фальєгерів, що наближалися, і сам простягнув руки, щоб на них надягнули кайдани. Ще раз озирнувся. останнє побачив б'янку. Вона махала хустинкою з палуби. Гвардія інвалідів мовчазно відселютувала мені. Лепнева ніч Літні ночі я вперше пізнав у рік закінчення гімназії, під час канікул. В нашому домі, що ним через відчинені вікна весь час, перевіювалися подихи, шуми із близьких гарячих літніх днів, об'явився новий пожилець, маленьке, примхливе і квилюче створіння, «Синочок моєї сестри». Він накликав на нашу оселю таке собі відродження примітивних укладів, розвернув соціологічний процес у бік кочівної і гаремної атмосфери матріархату зі стібищами, постелей, пелюшок, вічно пранової та висушеної білизни з недбальством жіночих процедур, супроводжуваних щедрими оголюваннями вегетативно-невинного штибу, з кисловатим запахом немовлятства і налитих молоком грудей. Після важких пологів сестра виїхала на води. Швагер з'являвся лише поїсти, а батьки до пізньої ночі, Просиджували в храмниці. Над усім житлом розпростерла свою владу нянька немовляти, бурхлива жіночність якої примножилась і усанкціонувалася ролью матері-годувальниці. Переповнена величю такої місії, вона всім своїм широким і ваговитим єством наклала на всю оселю печать гінекратії – Затвердивши перемогу ситої та буйної тілесності, в розумних пропорціях, розподілених між нею самою, та двома молодими служницями, що кожною свою дію дозволяли собі розпускати, мов повинне віло, всю шкалу самодостатньої жіночості. Примітка Гінекратія з грецької панування жінок на тихі цвітіння і визрівання саду, сповненого шелестом листя, срібними полисками і тінистою задумою, наш будинок відповідав пахощами жіночності і материнства, що зіймалися над білою, близною та квітучою плоттю. І коли страшенно сліпучої полудневої пори вражено злітали вгору всі фіранки на розчахнутих навсі же вікнах, а всі натянуті на мотуззі пелюшки здиблювалися лискучою шпалерою, то крізь цей білий сполох єдвабів і хустя пливли пір'ясті насінини, пилинки, розгублені клаптики і сад з усіма напливами світла і тіні, з мандрівними шумами і затишами повільно проходив кімнатою, Немов би о цій господній годині розступалися всі перепони та стіни, і цілим світом бездумки і чуття заволодівав трепет усеохопної єдності. Вечори того літа я проводив у кінотеатрі містечка. Я виходив з нього після останнього сеансу. Із чорноти кінозалу, розірваного метушнею летючих променів і тіни, Можна було вийти до тихого, світлого, вести дивлю, ніби з безміру буряної ночі до затишної господи. Після фантастичної гонитви вертепами фільму, після всіх екранних ексцесів, загнане серце стихало в тій світлій почеканні, захищеній стінами від натиску великої патетичної ночі, в тому безпечному пристанищі, де час віддавна спинився, а жарівки намарне випромінювали безглузде світло, хвиля за хвилею, в ритмі, що його раз і назавше, устали в глухий стукіт мотора, від якого ледь здригалася касирчина будка. Той вестибюль, занурений у нудьгу пізньої пори, мов залізничні почекальні, Давно після відходу всіх потягів іноді здавався остаточним тлом буяння, тим, що залишилося вмить, коли проминуть всі події, і вичерпається гамір різноманіття. На великій кольоровій афіші Аста Нільсені